Az oroszi kúria Katica pirkadatkor zavart fel, hogy készülődjek, és ugyanúgy kikészítette az arcomat, mint a vásár előtt. Egyre nőtt bennem a feszültség az új munka miatt is, de ha arra gondoltam, hogy Mihály közelében leszek, a széven majd kiugrott a helyéről. Izgatottá váltam, amikor a közelemben volt, de tartottam is tőle. Ebben a világban éppen csak kiismertem magam. Katica mencsvárat, búvóhelyet és otthont adott, amelyeket ezen a napon hátrahagytam. Ettől fogva egyedül kellett megállnom a helyemet. Magamra maradtam egy idegen világban. Féltem az ismeretlentől és a kiszolgáltatottságtól. Jól éreztem, emelkedett a tét. Közben Katica végigsorolta az információkat. Ki dolgozik ott, kiben ne bízzak, milyen munkára Csak hogyan viselkedjek. István is felalájárkált, miközben azt vártuk, hogy jöjjenek értem. A kreol bőrű férfi szekérrel érkezett. Megtudtam a nevét, Darna Gergely. És már szálltam is fel mellé. István és Katica kint álltak a kicsike ház előtt. István szemében köncsillogott, Katica sírva mosolygott és vadul integetett. Darna hátratette a motyómat. Ezt a keveset gyalog is hozhattad volna. Jegyezte meg bosszúsan. Én nem kértem, hogy jöjjenek értem. Gondolom, magát meg csak küldték. Szomorú voltam, és az Arácsi templomig bírtam, ott már folyt a könnyem. Darna nem szólt hozzám egy szót sem, amiért hálás voltam, mert nem akartam én sem beszélgetni. Idővel a táj valamennyire megvigasztalt, abban még így is gyönyörködtem. Egy 1763-as balatoni napfelkeltét lehetetlen leírni. Valójában mindent, aminek tanulja voltam, nehéz elmagyarázni. Az erős és ropogós hajnali levegő mélyen átjárta a tüdőmet, ahogy szipogtam a szekéren. Kendő melegítette a hátamat, mert a reggelek hűvösen és erősen harmatosan indultak így nyáron is. A nap csillogása a tükrén annyira fényes volt, hogy már a reggeli órákban vakított, miközben a vidéket beláthattam volna szabad szemmel. Írországi és kóciai úti filmek ugrottak be a zöld legelőkről, azzal a különbséggel, hogy a Balaton partját vadnáda sövezte, de a vize a tengerhez hasonló tisztaságú volt. A Tamáshegy lába felé hajtottunk, egy óriási kőpincéhez. Katica már mesélt róla, így azonnal ismertem, Az oroszi pince volt. A néhai oroszi Ádám építette, Mihály édesapja kőből, de sajnos nem sokáig élvezte. Néhány évvel a halála előtt készült el. Ho – Ho-ho! – állította le darna a lovakat. – Várj meg itt! Az öreg oroszi, jövőbe látó üzleti érzékkel virágoztatta fel a családi gazdaságot, amivel főúrak és mágnások irítségét is kivívta. Nyakas kávinista hírében állt, gazdagabb volt egy-két grófnál is. Rokonságuk a vármegyék magasrangú tisztviselőitől egyenesen a Bécsi udvarig jelen volt. Státuszukat a pince is szimbolizálta, tekintélyes méretével kirít a többi közül. A pince előtt egy fiatal lány állt, aki rá sem mert nézni Darnára. Tekintetét végig a földre szegezte, és kint várt, míg a középkorú férfi bement. A leánya ruháját igazgatta, én meg a szekéről figyeltem az eseményeket. Darna egy kis hordóval tért vissza, és még ötször fordult. A hordókat picire szapták. A 21. századi méretnek talán a harmada lehetett. Némán tettük meg a hátralévő utat, és amikor bekanyarodtunk a birtokra, a szívem úgy kalapált, hogy attól féltem, hogy kihallatszik. A kreol sebesen pattant le a szekéről, míg én a csomagommal esetlenül követtem. A férfi nem segített leszállni. Mutatom a szobádat, mondta. A szemem a környéket pásztázta. Kapkodva figyeltem, mindent azonosítani akartam. Kilátás a Balatonra, angol kert, gyümölcsös, virágosok és a megszokott nádfedeles házikók az udvar nyugati felében. A földesúri kúria nagysága félelemmel töltött el. Örültem, hogy nem arra tartunk, hanem az udvaron lévő kis porták felé. Egy virágos, két kétszobás ház mellett álltunk meg. Az épületek külsőre hasonlítottak, beosztásuk a szokásos módon alakult. A konyha középen helyezkedett el. Mindkét oldalán egy-egy szobával. Néhol az egyik szoba után kamra. Darna az első ajtóra mutatott, hogy várjak bent, majd hagyott. Kíváncsian léptem be a picin szobácskába. Egyik oldalán a kájha állt, amit a konyhából lehetett fűteni. Csak ekkor értettem meg igazán a népi építészetről hallottakat, a füstelvezetés és a füstös szoba közti különbséget. A kájhán a kájha szemek formája egy négyzetesre kihúzott szájú bögrére emlékeztetett. Az ajtókeretek szélesek, de alacsonyak voltak, és maga az ajtó két részből állt. Ha az alját becsuktam, a felső részt akkor is kinyithattam, mint egy ablakot. Ezt a megoldást üdvözöltem, mert az állatok így nem tudtak bejönni. Egyetlen ablakon párkánya pedig az általam megszokottnál sokkal mélyebb volt. A kájha mellett egyszerű pad állt. A kájhával szemben a szoba másik végében pedig rozog a ágy szalmazsákkal. Két fatámlás szék és egy asztalka volt még bezsúfolva középre. Ezen kívül egy egyszerű deszkapolc húzódott a falon. A földön egy ácsolt faláda. Mivel eddig egy sátorban laktam, ez a lakhely a Hiltonnal ért fel. Óvatosan merészkedtem csak bejebb, és a láda tetejére tettem le a holmimat. A kája mellett felfedeztem egy favödröt is. Vajon milyen messziről kell majd hordanom a vizet? Katicáiknál a ház mellett folyó patak rettentő hidegnek számított, de legalább rendszeresen tudtam mosakodni. Egyszer csak egy vidám arcoska jelent meg az ablaknyílásban. Te vagy az új lány? Elnézést, asszony. asszony vagy, ha jól tudom. Én vica vagyok, a másik szobában lakom. Vigyázz, nem tudhatjuk, hogy Lópe! mondta egy ismeretlen hang vica mögül. Kiléptem és megpillantottam egy csontos arcú asszonyt. Lám mindig mindenhol vannak ilyen csoroszják. Hiába nem ismer, mégis azonnal találokat az utálatra. Ronda állát felszegte, úgy méregetett. Nem kell félni tőle, van ugyanolyan értékes, mint ti vagytok. Válaszolt neki fenyegetően Darna, aki a semmiből jelent meg. Erre azonnal szétszélettek. A tekintetes asszony vár téged. Fordult felém. Az idegességtől görcsbe rándult a gyomrom, de szótlanul követtem. A kúria épület felé lépkedtünk. Messziről láttam már, hogy ott vár a házúrnője egy díszes pongyolában a fatornácon. Mi a lépcső aljánál meg. Gyere fel! Intett oda nekem Klára asszony. Porcelán csészéből itta épp reggeli teáját, a szellő az orromba fújta a finom gyümölcsös illatot. Az idős asszony minden mozdulatából sütött, hogy határozott, karakán természetű. Hajó ide! Utasított az ujjával, hunyorogva. Ekkor már biztos voltam benne, hogy cukorbeteg, hisz a látásával is egyértelmű gondjai adódtak. Közelebb hajoltam, ő alaposan megvizsgált, amit nagyvonalúan a gyenge látásának tudtam be, nem pedig udvariatlanságnak, de így is kínosan éreztem magamat közben. Anna a nevet, ha jól tudom. A seborvos mellett jól szolgáltál, csak dicsértéged. Az ajánlót pedig nem más, mint a legkisebb fiam. Azt mondja, hogy többet érsz, mint amire használnak. Kortyolt egyet a teájából. Mihály, fiam, nagy népszerűségnek örvend a lányok körében, így nyugodtabb lennék, ha kevésbé volnál csinos. Olvasó lány, valóban ritka dolog, de írni is tudsz? Igen. Na, majd meglátjuk, milyen helyesen. Átadott egy levelet. Tessék, olvast hangosan. Remegő kézzel vettem el a papírt. Tekintetes asszony, különös kegyét, melyel mindig irántunk mutatni méltosztatott, engedje meg, hogy megköszönjem ezúton. Tekintetes asszonyt arról tudósítom, kedves sógorom füreden jár-e folyóhóban, és vele küldetem ajándékainkat a tekintetes és nemzetes oroszi famíliának. A tekintetes asszonynak alázatos szolgálója, Nemes Horváth Gábor. A levelet vastag és durva tapintású papírra írták. Korábban sötétkéknek gondoltam a tinta színét, de a papírosan sötét-barna volt a szöveg. Elegánsan formált, szabályos betűkkel íródott, és egyetlen hiba vagy áthúzás sem szerepelt benne. Klára asszony izgatottan tapsolt. Perfekt, perfekt! A fiam igazat beszélt. Tényleg olvasol, és nem is lassan. Postabontáskor és ebéd után jössz hozzám, majd küldetek érted. A vasárnap szabad, a többi munkát majd Kata adja. Az ajtó felé mutatott, ahol ott vicsorgott a ronda banya. Ezzel a mondattal a főnököm mé Mint akibe belecsontosodott az irítség és a rossz indulat, úgy ugrott ki az álkapcsa az arcából, és nem is bírta megállni, hogy a diadaltól nem mosolyogjon rám gúnyosan. Biccentett, hogy induljak. Klára asszony előtt lehajtottam a fejem, bólintottam, majd a cselédlak felé vettem az irányt. Katica kiokított a hajlongásról. Tanácsai frappáns korrajzot festettek a helyzetről, mert ez a gesztus felettébb fontos volt, főleg, ha vendégeket fogadott az úrnő, mert akkor aztán még jobban illet hajlongani. A szobám ajtaját nyitva találtam. Mihály állt bent. A ládára letett holmimat bámulta. Mindig így lesz, csak úgy bemászkál majd ide? szóltam oda az ajtóból. Nem szép dolog kutakodni. Nem állt szándékomban. Ennyi csupán minden, amit hoztál? Lehet, hogy elkerülte a figyelmét, de én egy nincs telen földönfutó nő vagyok. Mire számított nagyságos uram? Netán egy könyvtárra? Válaszomra szikrákat szort a szeme. Tudtam, hogy nem akart megbántani, mégis ott volt bennem egy már-már kényszeres ellenállás, vagyis inkább támadás. De ez nem neki szólt. Ez a feudalizmusnak szólt. Ha valamire szükséged van, Darnához fordulja lovászomhoz. Az enyémmel szemben lévő házra mutatott. Ott találod, vagy az istálóban, vagy nem messze tőlem. Miért? Miért akarja, hogy itt legyek? Több okom is van rá. Édesanyám látása romlik, de szeret olvasni, levelezni, szeretne részt venni a társasági életben. Tőlem nehezen fogadja el a segítséget, de te tudsz neki segíteni. Több okot említett, de ez eddig csak egy volt. Anna, elmehetsz. Nem foglak erőszakkal itt tartani. Tisztességes munkát és fizetséget adok. Miért? Mert többet érdemelsz. Miért? Mert különleges vagy. Miért vagyok más? Mert tudok olvasni? Felnevetett. Ezt jókor tette, mert különben újra belelovaltam volna magam a korigasságtalanságába. Mint mondtam, nem ismerek sok olvasni tudó leányt a faluban, de nem ezért. Nem ezért tetszel. Elvigyorodtam. Nem tudtam elrejteni a boldogságom, és tán nem is akartam. A kor összes sötétség sem számított, csak az lüktetett a szívemben, hogy tetszem neki. Kata jelent meg az ajtóban. Úgy látszik, az ünneprontáshoz különlegesen jó érzéke volt. Összerezzent, ahogy felfedezte Mihályt, de a mondandójába előtte is belevágott, a feladataimat sorolta. Oroszi kisietett, az asszony pedig körbevezetett, és sorra bemutatta a szembejövőket. A szabályokat és a ház szokásait hosszan ecsetelte, közben többször kitért arra, hogy a kiemel szolgálatom után nekem is házi munkát kell végeznem. Mindegy volt, hova születik az ember, onnan nem szabadulhatott. A parasztok és cselédek sem nézték jó szemmel, ha valaki közülük más. Úgy tűnik, nem tetszett nekik, hogy tudok olvasni. Számítottam rá, hogy nem lesz mindenki a barátom, de egyúttal megfogadtam, hogy mindenkivel kedves leszek, mert akármilyenek is én úgysem közöttük fogok megöregedni. Bárhova kerül az ember, megszokja. Így két nap után már semmi sem tűnt olyan ijesztőnek, mint elsőre. A komfortzónámból már régen kikerültem. A kihívásokat újabb kihívások követték, amióta csak ide érkeztem. A határaimat már réges régen átléptem, így közömbös érzésekkel szoktam meg az új napi rendemet, az új helyemet. Reggel elsőnek keltem, csendben hoztam a vizet. Bánatomra a patak sokkal távolabb volt, mint arácson. Az udvar legalsó részéből ráadásul emelkedőnek cipekedtem. Megtanultam egy vödör vízben tetőtől talpig lemosakodni. Hamar rájöttem, hogy a sorrend a kulcs. Egy éjjeli edény is rendelkezésemre állt, amit kezdetben összevisszapakolgattam a szobácskában. A legjobb helyet keresgéltem neki, fürdőszoba hangulatot akartam teremteni. Higiéniai szempontból visszasírtam a rácsot, ahol sokkal szabadabban éltem, és a legközelebbi szomszéd is messze lakott. Reggelente a ház mögött az éjjeli edényeink kiürítésekor is találkoztunk vicával. Mindig váltottunk néhány szót, sokkal nyitottabban állt hozzám, mint Zsuzsi annak idején. Szép arcú fiatal lány volt, vágott szemekkel, barna haját két fonatban horta. A vékony derekú, finom teremtést mindig vidám, nevetős arccal találtam, ezért hamar megszerettem. Mintha egyszerűen több jót látott volna a világban, mint az átlagember, és a jobb kész fején lévő nagy, eperformájú formájú anyajeggyel, mintha Isten meg is jelölte volna, mint egyik legkedvesebb teremtményét. Csak hamar rájöttem, hogy nem azért mosolyog, mert nem veszi észre a rosszat a világban, hanem azért, mert észreveszi a szépet. Az összeset. A főszakácsnőt trozinak hívták. Hiányzott az első két foga, emiatt pöszén beszélt, de mennyi ilyen főzött, így Klára asszony nagybecsben tartotta. Nagy darab, széles asszony volt. Igazi konyhás néni alkat. Erős, húsos ujjakkal. nagy nagynénye volt de kinézetre semmiben sem hasonlítottak, hisz Vica törékeny volt és elragadó. Az egyik legérdekesebb szolgáló Darna Gergely volt. Vica sokat mesélt róla, át is neveztem ostornak, persze csak magamban. Talán negyven lehetett, de jól karban tartotta magát. Ura mindeneseként nagy szava volt a háznál, mégis ritkán szólt. Mihály szeme is keze volt, és ha kellett, akkor az ostora is. Hozzám még annyit sem szólt, mint máshoz, ám többször rajta kaptam, hogy figyel. Ilyenkor nem kapta el a fejét. A hátamon éreztem a tekintetét, amikor csak kitettem az udvarra a lábamat. Néha még az istálóból is leplezetlenül előjött, hogy szemügyre vegye, merre tartok éppen. Halványlila gőzöm sem volt honnan jött rá, hogy én közelítettem, mert már szándékosan olyan puhán lépdeltem, mint egy kismacska. A lábam alig érte a talajt. Hasztalan. Egy nap mégis úgy esett, hogy én leptem meg őt. Hajnalban, mikor vízért mentem, megláttam egy nővel. A falnak támaszkodva állva tette magáévá. Ebből a jelenetből ítélve nem egy kedves parasztmenyecske lehetett szíve vágya, de ezt nem meséltem el Vicának, aki szívesen nézegette. A lány azt is elmesélte, a férfi valaha családos emberként, gyönyörű feleségével és kislányával élt az oroszi udvarban. De egy nap mindkettejüket egyszerre vesztette el. Lázragatta előket. Az asszony a karjában a gyermekkel halt meg. Ekkor ostor megbolondult. Úgy ordította, hogy tudott, majd szónélkül eltűnt. Mihály ment utána és hozta haza. Saját lovát gyalog vezette, ostor véres teste pedig keresztbe dobva feküdt a lóhátán, úgy szétszaggatva, mintha medve tépte volna szét. Mihály is megsebesült, de nem sokat tudtak az esetről. Az orosziak később sem árulták el senkinek, hogy akkor mi történt velük. Mihály ettől fogva maga mellett tartotta Darnát, a királyi testőrségébe is vitte a lovászaként. A szolgálók igazságtalannak látták, hogy ezt tette a helyet, hogy megbüntette volna. Már majdnem barátok voltak. Azért majdnem, mert úr és szolga között nincs barátság. Ez egyszerűen lehetetlen volt, és ezt minden szolga pontosan tudta, még ostor is. Akármennyi kiváltságot is kapott, akkor sem volt szabad, hisz nem szabadság az, amit adnak, mert azt adni nem lehet. Ellentétes volna a természetével. A szabadságtitka épp az, hogy megillet, és nem mástól kapjuk. Nem is tudtak az emberek szabadok módjára gondolkozni, csak kiváltságokban, azok mennyiségében és minőségében. Ahhoz, hogy életben maradjak, nekem is muszáj volt így gondolkodnom, elnyomnom magamban a múltat, és néha már el is felejtettem, milyen vagyok, hogy szabad vagyok. A paraszt a földesúr puszta látványától is félt, mert jó indulatától függött élete és halála. Igaz, ostor nem félt. Egy alkalommal elkaptak éjjel egy gyerek tolvajt. A fiatal cigány fiúcska csupán hat vagy hét éves lehetett, Tyúkkal a kezében találták, tehát az éjség vihette rossz útra, de Klára asszony akkor is húz botütésre ítélte. Hisz még csak egy gyermek, ágált az ítélet ellen ostor. Okuljon belőle mindenki, így jár az, aki elveszi, ami a családomé. Ezt a megjegyzést nem csupán a gyermeknek szánta. Nálam is céltért. Ettől a perctől fogva féltem a nagyságos asszonytól. Én is a kiszolgáltatottak közé tartoztam. Az egyetlen ok amiért épésszel kibírtam, hittem, egyszer vége lesz. Minden este mielőtt álomra hajtottam a fejemet, felidéztem valami szépet, egy kedves emléket a XXI. századból. Napokig nem találkoztam oroszi Mihályjal, bár két reggelen is láttam, ahogy lóháton hazaérkezett. Ilyenkor a fürdőnél aludt, vagy máshol, minden esetre nem itthon, amért talán még féltékeny is voltam. Végül mindig odajukadtam ki, hogy felesleges rajta gondolkodnom, hiszen nem sokára elmegyek, és ő csak egy kedves emlék lesz 1763-ból. Majd a tagóresétányon bortiszogatva egy szép nap lementéről beugrik a neve. Idilli tervemben voltak zsákutcák és kellemetlen részletek, mert őszintén megszerettem Katicát és Istvánt, akiket ha hazajutok, többé nem látok. Hova tovább réges-rég halottak lesznek addigra? A legrosszabb mégis az volt, amikor a tervem sikerességében bizonytalanodtam el, és eljátszottam a gondolattól, hogy esetleg örökre itt ragadok. Mihályal kapcsolatban sokat töprengtem azon, hogy vajon miért nem házasodott még meg, hisz ilyen megjelenéssel és tisztiranggal ez nem ütközhetett semmiféle nehézségbe. A nők éppen ilyen partiról álmodoztak, ez alól én sem voltam kivétel. Tetszettem neki, ami más esetben maga lett volna a mennyország, de stílusosan fogalmazva a közös jövő nehézségekbe ütközött. Egészen pontosan 257 év állt közénk. Végül arra jutottam a legokosabb döntés, ha kiverem őt a fejemből, és minél előbb sikerül, annál könnyebb lesz. Nekem. A szalon, ahol Klára asszonynak felolvastam, nem pusztán árulkodott a gazdagságról, Égbe kiáltó kontrasztot képezve a paraszti portákkal, hanem az egész rendi társadalmat leképezte. A kiváltságok életre keltek a falon függő festmények, rézmetszetek és ezüst gyertyatartó képében. A kacskaringós, barokkos formákkal ékesített cserépkájha leveles díszítései belevésődtek az emlékezetembe. Műalkotás volt, nem pedig egy mesterember iparos munkája. A készítőjét nem lett volna szabad kájhásnak nevezni, csak is művész úrnak. A paraszti berendezések és bútorok készítésekor a legfőbb szempont a funkcionalitás volt. Ennek ellenére az ácsolt ládák festett virágos motivumai, vagy a székek háttámlájának kacifántos faragványai mégis versenyre kelhettek volna egy-egy túldíszített nemesi bútorral. A kényelem azonban egyértelműen a kiváltságosok felé billentette a mérleg nyelvét mivel kárpitos bútorok csak náluk fordultak elő. Az oroszi család kimagasló státuszát a festett porcelánok mellett leginkább a bársonyborítású szalongarnitúra szimbolizálta. A könyvek előtt őszinte csodálattal adóztam, különösen a szebb, bőrkötésű darabok előtt, amelyeket még teljes pompájukban találtam. Nem szakadt vagy sötétre sárgult lapokkal idézték fel a múltat, ahogy az antikváriumokban, múzeumokban megszoktam. Ezek a kincsek ekkor újak voltak. A papír és a levélpapír szerkezete durvább és vastagabb tapintásúnak tűnt, de a könnyen folyó tinta miatt ez elengedhetetlen lehetett. A Bibliát, amiből gyakran felolvastam, 1737-ben adták ki. A vizsói biblia is bizonyára könnyen felelhető, vajon milyen érték lenne otthon egy 18. századi biblia? A szalon tele volt érdekességekkel, de rám a legnagyobb hatást Mihály portréja gyakorolta, amit Klára asszony érkezéséig szabadon nézegethettem. Néhány nap elteltével már a rituálimmá vált a festményen való elidőzés, különösen Mihály szemét vizsgálgattam különféle szögekből. A művész kitűnően megragadta a jellegzetes szemszínt, viszont az én ízlésemnek fenhéjázónak hatott a fejtartás. A kor akár betudható, mivel maga a beállítás talán a politikai berendezését is tükrözte, mert oroszi Mihály a nemes királyi testőrség gárdistájaként díszruhájában nézett rám a falról, míg egy másik, de kisebb képen díszes süveggel a fején, lóháton ült. A ló fehér volt, amit ugye helyesen szürkének kellett nevezni, és piros és ezüst lószerszámokkal, meg egy zöld takaróval szerelték fel. Realisztikus ábrázolást sehol nem láttam. És valószínűnek tartom, hogy az emberek hétköznapi megjelenítése, így a reggeli arcuk vagy egy átlagos tevékenység ábrázolása felháborodást keltett volna. A művésziséget hiányolták volna belőle. A huszáruhában mindenféle szín megjelent, nem szorítkoztak a piros-fehér-zöld színek kombinációira, a fényességet és a tündöklést pedig az ezüst használata biztosította. Mihály piros ruhában feszített, fehér zöld ezüst kiegészítőkkel, a tarkaságot pedig a sárga csizma és párduc bőr csak fokozta. A félalakos portré jobban tetszett, mert a párduc bőr kacagány színe megjelent Mihály szemében. A festő a sárgásan villogó tekintettel kitűnően elkapta a valóságot. – Tetszik? – rántott vissza a földre Klára asszony hangja. – Jól sikerült! – válaszoltam zavartan. – A legkisebb fiamról még egy ócska festő is csak szépet tudna festeni. Nem válaszoltam, de egyetértettem. Klára asszony folytatta – Anna, nem tudom, miként kerültél vele kapcsolatba, valójában ez nem is lényeges. De arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a tisztességes viselkedés kötelező ebben a házban. Nem tűrök el semmiféle erkölcstelenséget. Klára asszony, kezdtem, de nem hagyta. A fiam jó képű és gazdag. Ez egy magadfajta asszonynak bizonyára vonzó, de te egy okos, írástudó tudó asszony vagy. Ne engedd át magad az ábrándoknak, mert csak összetörik a szíved. Nem szeretnék sírástól veres szemeket látni, vagy úgy találni rád, hogy lúgot ittál szégyenedben. Megértettél? Megértettem. Lelki egyenességem biztosítását kötelességének érezte. Szerette a rendet, ennél jobban már csak dirigálni élvezett. Aznap a számadáskönyvbe diktált, megfontolt pénzügyi döntéseket hozott, Habár ügyelt arra, hogy a jelentős számokat és a teljes bevételi és kiadási oldalt ne láthassam, és el kellett ismernem, hogy semmi apróság nem került el a figyelmét, körültekintően gazdálkodott. A levelezését is kiismertem. Egy idő után már egymagam is tudtam volna válaszolni, annyira ráéreztem az észjárására és fogalmazásmódjára. A stílusa nem pusztán udvarias özvegyasszonyi kedvességnek hatott, de nem is hideg számításnak. A kettő közti langyos úszkálásnak nevezném, mivel minden tettét és gondolatát átszütte, hogy családja pozícióját erősítse, hatalmukat tovább növelje. Kedvesnek és simulékonynak tűnt, de ez nem a stílusa volt, hanem a stratégiája. Valójában nem volt ilyen. Néha szinte húsba vágóan őszinte, már-már már bántó hangnemet ütött meg a legjobban szeretett rokonaival és barátnőivel is. Mindig igazat írt nekik, sosem törődött azzal, hogy mennyi fájdalmat okoznak a szavai. Mihályra is kritikus szemmel nézett, főleg azért, mert Bécsből hazatért. De magát sem kímélte. Tisztában volt a gyengeségeivel. Ahogy a diktált, diktálta, hangosan gondolkodott, így pontosan tudtam, hogyan vélekedik, és ezzel szemben végül mit válaszol. A férfiak egyszerűek, jegyezte meg egy alkalommal. Mind gazdagságra vágyik, és egy szép leányra. Annyit küzdenek az aranyért, hogy észre sem veszik a leányt. Ha meg ott a leány, de nincs tőke, akkor másé lesz a leány. Ennyiből áll az életük. Egy szombat reggel Klára asszony vendégeket várt a házba, így az extra szolgálataimra nem tartott igényt. A levelezések miatt napra kész voltam a programokban, Olyannyira, hogy néha már engem kérdezett a határidőkről. A helyesírásban a segítségét kértem, de ez így épp megfelelőnek bizonyult. Eszes, menedzser típusú nőként, aki könnyen és hatékonyan figyelt egyszerre több dologra, nehezére esett a kiszolgáltatottság. Kopogtattak. Vicára számítottam, de ennél jóval kellemesebb meglepetésben volt részem. Mihály állt az ajtóban. Gonterhelt arccal. Mi a baj? A konyhai dolgokban mennyire vagy járatos? Nem igazán. Valamit elrontottam? Kata azt állítja, hogy semmihez nem értesz, és egy gyereklány is ügyesebb nálad. Ha szerinted azért csinálja, hogy kikezdjen, nem. Teljesen igaza van. Nem értek semmihez. De próbálok beletanulni. Nem megy olyan gyorsan. Próbálsz beletanulni? Kerekedettel Mihály szeme. Minden asszony ért ezekhez. Én nem értek. Erőt vet rajtam a fáradtság. Lerogytam az ágyra, és nyomban sírva fakadtam. Mihály értetlenül állt a dolog előtt. Becsukta az ajtót. Milyen munkához értesz? kérdezte kedvesen. Amit a fürdőnél csináltam, takarítás, mosás, vasalás, akkor ezeket fogod végezni. Tudtam, hogy ez azért nem lesz ilyen egyszerű.